У 814 році Крум відвоював у Візантії Верію, Філіполь, Месаврію, Девелт, Андріанополь, ряд інших фортець. Оточив Цареград і на очах жителів його, що стояли на стінах, приніс у жертву тисячі тварин і людей. Змочив ноги в морі, звершив обрядомовіння, покропив своє військо водою і при войовничих вітальних вигуках Болгар пройшов крізь натовп жінок, які падали перед ним ниць. Новий імператор Візантії запросив миру. Попросив його приїхати на переговори безоружним, лише з чотирма супутниками. Крум повірив у щирість царя-християнина, а коли розпочав бесіду про мир, на нього із засади напали ромейські воїни, та він стрибком барса скочив у сідло свого коня. Йому єдиному вдалося втекти – його обуренню і гніву не було меж. Отоді болгарська помста загуляла довкола Константинополіса. Горіли гавані, церкви, палаци, лодії, оселища. Полонених нищили. Забрали великі добра, навіть мідного лева, що прикрашав споруду цирку, гідрійського дракона, багато мармурових статуй. Людність зайнятої землі греків-болгар переселяли за Дунай. З Адріанополя перемістили до себе навіть єпископа Мануїла, а також бідне сімейство одного грека з малим дитям на ім'я Василій. Тепер той Василій Македонянин був уже зрілим мужем, конюшем молодого імператора Михаїла III і невдовзі став у Візантії засновником нової імператорської династії – Македонської. Круму не вдалося поставити Ромеїв на коліна. Його наступники воювали із франками, швабами, баварцями, саксами, що наступали із Заходу, і лише онук його, цар Борис Радівой, здійняв меч проти Візантії. Воював її городи і провінції, переселяв, як і дід його людей, за Дунай. Відхопив у греків великий шмат побережжя. А нині Мефодій сказав, що цар Борис Радівой узяв християнську віру до Ромеїв. Для чого? Щоб успішніше суперничати з нею. Чи вже затопився меч, який заповів йому кром? Київська рать на лодіях уже входила в гирло Дніпра Славути, а князь осколь з воєводами з буслом верхи долав зелені долини Дунаю і лісисті пагорби, через які вив'юнювалась биндою дорога до столиці болгарських царів града Преслави. Минали убогі безлюдні оселища з напівзруйнованими хатами. Було дивно бачити на цій квітучій сонячній землі худих, щорнілих, мовчазних поселян. Їхні висохлі тремтячі руки, благальні очі жебраків, що просили у подорожніх милостінь. Що тут сталося? Немов би, який мор пройшов над цією благословенною землею? Чи не чума? – питали у болгарських поселян. Вони лише сумно кивали головами в бік свіжих, ще не зарослих бур'янами і тернами могил. Таке ж муровиця, великий голод спустошив їхній край. Та у преславі цього лихоліття не відчувалося. Моровані кам'яниці болгарських царів стояли на крим'янистому пагорбі, з якого відкривались зелена в осизі краєвиди долин і вкритих лісами хребтів та узвиш Балкан і Родобських гір. Внизу, біля підніж скель і прямовись, що дивились над безоднями, жебоніли струмки і водограї джерельної води. Тут завжди лиготіли теплі вітри, які гнали по небу білі хмари, як білі лебеді надій, з якими йшов сюди молодий київський князь Оскольд. Болгарська царівна, чи ж погодиться цар Борис віддати йому котрусь із своїх дочок, і чи захоче підперти своєю силою сусідніх подніпровських слов'ян? Руський черлений щит нині прибитий на ворота в царгорода, чи встиг уже він про це довідатись? Цар Борис знав про це. Тут він був не Борис, а Богорис Радівой. До його болгарського обов'язково приєднувалося слов'янське ім'я. Богорис Радівой радо вітав переможця. Присадкуватий, смагляво лицей, з крутими вилицями, онук великого Крума лагідно блискав своїми терновими вузькими очима коли широко білозубок посміхався, ворушили щутливі ніздрі його трохи плискуватого носа. Він був у золотому зубчастому вінку, довгополій руменській, туніці, мантії з пурпурового шовку, взутий у червоній бачмаги. На товстих пальцях блискали золотом і коштовними камінцями персні. Чи не ці це оздоби, якими був прикрашений ще імператор Некіфор? Богорис Радівой, сидів на різбленому із червоного дерева троні в оточенні своїх бояр і билів. Поряд з ним на нижчому троні висідала суха жовтолиця жінка у закутаній пурпурову палу туніці. Голову її облягала зубча статіара. Шиї звисав довгий золотий ланцюжок, на якому виблискував оздоблений діамантами великий хрест. Цариця – християнка. За спиною царя в чорному фелоні Стоїть ромейський священник. На стінах гридниці також хрести з дерева. Осколь не він і посиди, розгублено озирається. Він думав, що прибивши щит на воротах царгорода, знищив дух Візантії, яка принижено просила у нього миру і віддала русичам із царських скарбниць усе золото, шовки, парчу, оловири, оксамити. А тут бачить, що дух її проник за товсті стіни преславських хоромен що він витає над головами болгарських царів і ще невідомо, звеличує, як проте говорив Мефодій, чи принижує перед світом. Тим часом воєводи Ольма і Бусл кланялись болгарському цареві цариці, боярам та іншим мужам значним. Ольма говорив красні слова, він царське сімейство іменем київського князя, зичив здоров'я во славу болгарської держави, просив для молодого князя звитяжця – Оскольда, руки, болгарської царівни. А цей князь, ось він, стоїть перед троном. Прибив щит черлений руський на воротах царгорода, одвічного ворога-болгар. Якщо болгарський дім порідниться з київським домом, два щити славянських загородять ромеям-хапугам шляхи до володарювання на славянських землях, гордо докінчив велемовний воєвода Ольма. Бослуже мовчкував, поправляв ремінець, що ними прикривав понівечене хозарами око, і завзято бив поклони до землі. Бояри й билі приязно захитали високими шапками, їм до подоби слова київського Тисяцького, але цар Богорис Радівой, ніби жух від них, увібрав голову в плечі й не дивився в очі полянським мужам. Зате цариця гнівно випрямила своє сухе тіло, зійшла з строна і подалася прямо на Ольму то я ж поточився, як тремтять її вузькі сині губи, як розширились і стали білястими її великі карі очі. Здавалося, вони осьось -ось вилізуть на лоба. — Немає у нас царівне, — відкарбувала Паромейські. — Тихійше, тихійше, чого гніваєшся, — скинувся, бо гориз і перевів погляд на Оскольда. — Якої віри жадаєш мати жону? «Фу, від нього кінським потом тхне!» – заверещала цариця. Вона затулила долонями своє обличчя, одвернулася до Скольда і кинула рішуче. «Наші царівни достойні рук лише царіградських царевичів. Вони християнки!» Пощо втручаєшся не в твої справи?» – уже гримнув на неї Богорис Радівой. «Мовчи, язичнику, сам поганий, не хочеш зятя мати такого ж». В цьому домі відбувалися побоїськи між християнами і поганинами не менші, ніж під стінами Константинополя. Богорис Радівою став строну, підійшов до Оскольда. «Я єсть язичник, поганин, і єсть цар болгарський. Її слів не беріть на карп, то все священники її так навчають, та ще моя сестриця. Вона була колись в ромейському полоні, і її виховувала сама імператриця Феодора, отож і зробила християнкою» потім з-за повернула, і наче біс вселився в неї. Але черниць Мефодій мовив, ніби й ви, почав було відважний оскольд, але бачачи пригніченість богориса радівої самок, цар тільки розвів руками. Мефодій переложив святе писання на слов'янський лад, то я покликав його до себе, щоб з ним познайомитись. Ромейські проповідники і без того побільшують своє стадо, християнство уже закорінилось тут. Отож і виходить, що його нам дадуть або насильно, або ми самі його візьмемо. Ось і маю вибирати. Він зиркнув з-під лоба на бояр билий, що сторожко пильнували за кожним його словом. А царівну ми тобі дамо, князю, поспішив докінчити Богорис. Хочеш, візьми християнку, хочеш, від старої нашої віри. Маю за старим звичаєм доста і жон, і дочок. Очі його зблиснули весело і зухвало. Обидва київських воєводи поспішливо вклонилися, статечно схилив голову і оскольд. «Ми порадимось», – сказав молодий князь. «Прийми дари від свата свого київського князя Тура, вручисто прорік воєвода Ольма. Русичі вої забрящалися срібними чарами та тарелями, які ще недавно прикрашали хоромини цареградських палаців і святинь. Багаті були дари полян русів. Князь Тур а в нас його називають князь Дир. По-ромейськи засміявся білозубо Богори Срідівой і змовницьки підморгнув Оскольду. Справді добрий зять у нього з'явився, і собою ладний, і розсудливий, на вітер слів не кидає. І побачити царівну не поспішає, і Ромеїв клятих добре пошарпав. Доброго сусіда і соузника для Болгарії надбав, Разом із царем сьогодні щирою радістю простягували руки його бояри й билі для суузя з князем Поганином з державою на Дніпрі. Тільки дивилися вони на нього іншими очима. Він мав стати їм опорою у боротьбі проти царя Богориса Радівоя. Але то буде трохи пізніше. Київські гості недовго затримувались у приславі рівно стільки, скільки треба було, щоб розгледіти царівну нонку і зібрати її у дорогу. Дід Соловій прибагато разів зустрічав на своєму віку весни, повернені із вирів і лебединих зграй, і щоразу, коли чув у високих небесах переможні дзвони прилітного птаства, серце його ніби оживало заново. Гучніше ходила по тілу кров, очі молоділи. І тоді плечі його ніби струшували з себе тягар багаторічних клопотів, Пина розминалася, ноги твердіше ступали по землі. Зараз він стояв посеред свого двору, однією рукою спирався на ковіньку, другу прикладав дашком до чола, вдивлявся у сонячну прозорінь. Його старечі очі бачили тепер далеко, виловлювали в блакитній імлі тонкі мережева розпростертих пташиних крил. У вухах радістю віддзвонюва кориликання журавлів, гортанні оклики лебедів, посвисти жайворів. І тоді він переводив погляд на високу солом'яну стріху своєї оселі, де з прадавніх часів чорніло лелече гніздо. Лелеки завжди приносили роду Соловія, як і роду його діда та прадіда, а може й усім пращурам, щастя долю. Під стріхою завжди було багато дітей, багато робочих рук. Яку ж то долю принесуть цього року у його дім охоронці його роду? Ось-ось вони мали зі свистом, Прорізати крилами повітря і закружляти над рідним гніздищем. Дід Соловій, напевне, знав, у який день прилетять бусли. Спозаранку одягнув чисту сорочку, підперезався очкуром, густим гребенем розчесався, навіть брови, підправив, взувся у нові постоли і вийшов на обістя. Тепер, приклавши до чола долоню, вдивлявся в небо.